Через його жарти, зухвалу у поведінку, а особливо через той туманний вислів посеред пустелі «Це твої дітваки, Феола!» У той же час поза образою поступово розросталось нове почуття. Тверде усвідомлення, що його звичний, такий зрозумілий і упорядкований світ безповоротно канув у литу. Вислизнув з-під ніг. Хлопець почувався безпорадним, немов домашня рибка, що викотилась на підлогу з розбитого акваріума. Тимур ще багато чого не розумів. Разом з тим він усмідомив одну просту річ. Десь у пустелі розгрався вогонь, і, схоже, він буде одним з тих, кому доведеться руками вигрібати весь жар. Нове покоління з точки зору обивателя можна виділити три основні рівні наукових проблем. Перший рівень – найнижчий, найменший за значимістю. Він характеризується двома визначальними рисами. Перша – науковці в чомусь конкретно обрахувалися і навіть не підозрюють про це, і друга – дана помилка жодним чином не впливає на щоденне життя простих людей. Чудовим прикладом такої малозначимої проблеми є Томсонівська модель атома. Знаменитий англійський фізик Джозеф Томсон припускав, що атом речовини являє собою цілісну, однорідну, позитивно заряджену масу, в яку наче родзинки впудену вкраплені електрони. Примітка Джозеф Джон Томсон, 18 грудня, 1856 30 серпня 1940 фізик, що відкрив електрон, лауреат Нобелівської премії з фізики 1906 року. Тривалий час поденгова теорія була панівною, поки інший фізик Ернест Розерфорд, учень Томпсона, не виявив її цілковиту хибність. За іронією долі, Розерфорд проводив експеримент, який мав би підтвердити Томпсонове уявлення про структуру атома. Вчений взяв тоненький лист золотої фольги, товщина становила близько одного мікрометра, тобто 10-6 степені, не більше кількох атомів, закріпив на спеціальному тримачі і почав бомбардувати його альфа-частинками, повністю іонізованими атомами гелію. Після фольги шлях альфа-частинок фіксувався спеціальним пристроєм, на якому крізь мікроскоп можна було бачити, чи змінилась траєкторія снарядів чи ні. Уявляючи атом як однорідну масу, Резерфорд очікував, що альфа-частинки вільно протинатимуть пластинку, не змінюючи або майже не змінюючи направленість свого руху. У цілому так і було. Альфа-випромінювання – безперешкодно пробувала золоту фольгу. Втім, що більше дослідів проводив Резерфорд, то частіше з'являлися дивні альфа-частинки. Деякі з них після проходження пластинки відкилялися на 30-60 градусів від осі пучка попередньої тракторії руху, а окремі взагалі розверталися на 120-180 градусів і, відбившись від фольги, пікірували у протилежний бік. Якщо перше явище, що можна було якось пояснити, то факт відбиття альфа-частинок видавався безглуздим. Це все одно, що поставити перед гарматою арку картону і чекати, що снаряд, який вилетить із жерла, зрекошетить від нього. Резерфорд був шокований. Проаналізувавши результати досліду, він дійшов Непростого висновку. Томпсон помилявся. Атом – це не однорідний протонний подинг з родзинками електронів. Атом насправді порожній, зате в його осерді знаходиться малий, настільки мізерний, що після 200 поспіль обстрілів пучками альфа-частинок у нього влучили зглашень один-два снаряди, але напрочуд важкий позитивно заряджений згусток. Резерфорд математично довів, що його розмір в 100 тисяч разів менший від радіуса атома. Цей крихітний масивний згусток дістав назву ядра, а запропонована Резерфордом планетарна модель порожнисто атома з ядром у центрі і хмарками електронів довкола нього до появи квантової теорії становила основу наукового бачення світобудови. На щастя, на той час така фундаментальна помилка не мала великого впливу на побут, тогочасну техніку тощо. Для того, щоб виявити наукову проблему першого рівня, знадобиться вчений з дійсно унікальними здібностями та розвиненою інтуїцією, понад усе тоді, коли експерименти, як це було з атомами Томпсона, не відразу виявляють глибину суть явища або ж фантастичне везіння. Другий рівень наукових проблем – середній. Він виникає тоді, коли неточності, хибні теорії і неправильні допущення нагромаджуються одна на іншу Іншими словами, коли вивчення нових процесів та явищ ведеться, спираючись на неправильну базову теорію. Іноді дослідникам просто не вистачає основоположних знань, щоб зрозуміти суть того, що вийшло з їхнього експерименту. Прикладом може бути великий андронний колайдер. Там усе гарно крутиться протони розганяються, зіштовхуються і розлітаються. Все чітко контролюється і фіксується. Але за формулами нічого не сходиться. То якісь шматки матерії казна-куди заподілися, то кілька кілоджоулів енергії кануле в довівши до сказу всіх теоретиків і побіжно перекресливши всі набутки фізики Починається з XVI століття. Даний рівень проблем характеризується тим, що науковці зазвичай чітко бачать різнобіжності між теорією та практикою, хоч і не розуміють, у чому причина, але прямої небезпеки для цивільного населення, як і раніше, немає. Щоб побороти проблеми другого рівня, потрібні не так здібні, як уперті та наполегливі науковці, що володіють конкретними знаннями в галузі і готові днями й ночами довптися над однією і тою самою проблемою. Ну і нарешті третій рівень – найвищий. До нього належать ситуації, при яких вчені капітально дали маху, викликавши незворотний і дуже небезпечний ефект – не помітити, який просто неможливо. Для цього не потрібно бути професором, доктором наук, аспірантом чи відмінником у школі. Результат цих помилок без особливих зусиль відчувають та усвідомлюють усі. Навіть розумовують сталі. Вчення, гіпотези і формули більше не мають значення. Нікому не важливо, що там насправді коїться на атомарному, молекулярному чи боз на якому рівні, і в чому полягала помилка, що вивела ситуацію з-під контролю. Актуальним стає зовнішній прояв, а не внутрішня суть процесу. Сюди можна віднести вибух на Чорнобильський АЕС, або ж давайте постукуємо по дереву яку-небудь імовірну аварію на вже згаданому колайдері, що потягне за собою ще більш страхітливі наслідки. Нормальною людською мовою такі проблеми називається просто катастрофа. Як із цим боротись? Першочерговим завданням стає не вирішення наукової проблеми, а усунення наслідків, до яких вона призвела. Так ось, Станом на середину серпня ситуація у пустелі Атакама семимильними кроками наближалась до найвищого, третього рівня наукових проблем. І, як завжди буває, цього ніхто не розумів. Субота, 15 серпня, 1948. Корпус дослідницького комплексу пустеля Атакама. Віднявшись сходами в останнє, вони потрапили у вузький тамбур, подібний до того, через який увійшли до першої будівлі, тільки стіни були зеленавого кольору. Праворуч височили сталеві ворота, що вели назовні, а перед собою Тимур побачив двері з прозорого пластику, поруч з якими знаходився переговірний пристрій. Вгорі проступали темно зелені написи двелінг, білдінг, англійською житлова будівля і Джате 01 Хідник вичинявся з середини. Один із чоловіків нахилився і, натиснувши кнопку, виклику, проказав Китаро, це Ральф. Ми повернулися. Прозорі панелі роз'їхалися, упустивши їх усередину. Тимур відразу відчув, що потрапив у житлове приміщення. Це відчувалось не так по температурі, взимку в Атакамі не надто спекотно, як по вологості. А станічне пустельне повітря, від якого пекло в носі і нестерпно сушило горлянку, лишилось позаду. Атмосфера в блоці була приємною, нагадуючи квіткову оранжерею. Перша кімната слугувала гардеробною. За нею, судячи по запаху, знаходилася кухня та їдальня. Ліворуч відгалужувався невеликий коридор, що впирався у поподібні сходи, які вели на другий поверх. Праворуч від гардеробної виявилася ще одна кімната без вікон з масивними сталевими дверима, куди чоловіки поскладали дробовики, гранати та один гранатомет, а 4 і тільки Ріно лишився у всеозброєнні. «Проведеш, Тимур, отай звалив Оскару Ральф до Еренберг, а ви займітеся пораненим». Джефрі та Джеро обережно понесли непритомного гереро на другий поверх. Ральф повернувся до українця та росіянина. «Перед тим, як підете поселятись, будь ласка, віддайте ваші мобільні телефони». Тимур дістав з кишені мобілку і на екран. Внизу замість Назви мережі світилося пошук, а в лівому верхньому куті коло схематичного зображення антени не було жодної рисочки. Покриття не було. «Тут і так нічого не ловить», – сказав хлопець. «Вибачте, але такі правила». Окей, програміст не мав сил сперечатися, вклав телефон у простягнуту руку. Не підводячи очей, а взагалі не рухаючи головою, Ємельянов дістав з кишені стерезну Нокіа і сунув її Ральфу. Це все не вгавав чоловік. КПК, комунікатори, смартфони, нічого такого. Він уважно придивлявся до новоприбулих. Професор не відреагував. Українець похитав головою. Якусь мить Тимуру здавалося, що Доернберг примусить їх вивернути кишені чи взагалі Овшукає, як перед посадкою на літак, але цього не сталося. Ральф стримано всміхнувся, буркнув. Чудово, і зник на сходах. Ноутбуки не перевіряли, значить, вайфаят не було. Оскар Штайрман, уникаючи прямих поглядів, жестами покликав українця і росіянина за собою. У трьох вони почовгали на гору. На другому поверсі Тимур та Ігор потрапили в кімнату для відпочинку. У просторому приміщенні, встеленому з зеленими килимами, знаходився більярдний стіл, за ним стояв стенд із настільним футболом і тулилися докупи три шкіряні дивани. Під стели висів проектор, напроти якого стриміла стійка із здоровенним полотном. Дивани, проєктор та полотнище утворювали кінозал. Дальню стіну підпирала широка книжкова шафа, забита книгами. Поруч з нею розташувався кавовий апарат. На столиках горіло кілька не дуже яскравих ламп. Усі вікна були затягнуті цупкими малахітовими шторами. «Вмощуйтесь, поки що тут!» Штерман показав на дивани. «Я піду, перевірючи готові кімнати. Скоро повернусь». Можливо, якби не втома й до ту натягнуті нерви, Тимур переймався б тим, що ступає на килим, поборілими від поруху кросівками. Та зараз йому було все по цим балах. Хлопець, не роззиваючись, завалився на найближчу канапу. Спина щеміла по потилиці, гутів біль, гарячим свинцем сповзаючи в шию. Ігор Дімельянов Боевсько присів на краєчок іншого дивана і застиг, нахиливши голову. У безмовності збігло кілька хвилин. «Я геть не відчуваю ніг», – українець спробував зав'язати розмову з росіянином. Ігор навіть не поглянув у його бік. Чоловік виглядав прибитим, геть розтоптаним. «Та що з тобою таке?» – Тимур звівся на лігкі, намагаючись намацти поглядом Ігореві очі. В цей момент повернувся Штайерман. За ним до кімнати війшла невисока, але дуже фігуриста чорнявка. Перше, що кидалося в очі – коротенька стрижка під каре та грайливі бісики у підкресленних чорних чилійських очах.